בעזרת השם השתפכות הנפש המשך מאמרים מעניין תפילה והתבודדות המלוקדים מספר ליקוטי עצות הנובעים והיוצאים מהתורות הנפלאות שבספר ליקוטי מורן חלק ראשון ושמעתי ורשמתי אצל כל אות מקור מוצאו מאיזה תורה הוא למען אם ירצה הקורא דברים בשורשם ובעיותיהם יעיין בפנים הספר ליקוטי מורן בעצמו במתת. עיקר הכליזין של איש ישראלי התפילה. וכל המלחמות שצריך האדם לכבוש, אין מלחמת העץ הרע, אין שאר מלחמות, עם המונים והחוקים, הכל על ידי תפילה. ומשם כל חיותו. על כן, מי שרוצה לזכות לקדושת ישראל באמת, צריך לעבוד בתפילות ובקשות ושיחות בינו לבין קונו. כי זה עיקר הכליזין לנצח במלחמה. ואין בספר עלים לתרופה ממורנו הקדוש הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה שכתב שם אשר כל לשון ולשון הקדוש של רבנו זכר צדיק לברכה שמזכיר אצל כל דבר יש לו כוח מיוחד להורר ולחזק לב הישראלי לעסוק בזה מי שמשים אל ליבו שכל כלי שלו הוא התפילה מתורם מחדש לעסוק בזה כי יחשוב בלבבו אם אין לי כוח ללחום כל כך כמו השרים הגדולים, אבל הלא אני כמו איש חיל פשוט, שגם הוא לוקח כלי זין מבית המלך, ומוכרח ללמוד תכסיסי מלחמה, בכל יום, והכל בכוח המלך והשרים המלמדים אותו וכולי. ואיכשהו אני יודע שהמלחמה ארוכה וחזקה מאוד, ואין לי שום כלי זין, כי אם מעט דיבור בפי, וגם זה בישועת השם, בנפלאותיו העצומים וכולי, עיינת שם. ואם האדם הרבה בתפילה, בבודדות ימים ישנים הרבה. ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך כמסתיר פנים ממנו חס ושלום, אל יטעה חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה וטחינה ושיחה. ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה, מעט, ומעורר החמה ותברך בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בעניין הקדושה שצריך לכנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יהיה טיפש ולא יפול בדעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז ההיעדר ייגעו התפילות, יחמרו החמה ותברך. עד שהשם יתבח יפנה אליו ויעל לו פנים וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים ויקרבהו ברחמים ובחמלה גדולה. ואפילו אם האדם זוכה לפעמים לאיזו ישועה בהתקרבות קצת, אל יחשוב שזכה לזה על ידי תפילתו ומעשר הטובים. כי כל המעשים טובים איתו יתבח, כמו שאמרו הרותם זכרונם לברכה על פסוק מי הקדימני ואשלם, מי עשני מזוזה טרם שנתתי לו בית וכולי. ולולא חסדו ולדול כבר היה נתבע חס ושלום במה שהיה נתבע רחמנא יצלן. נ. עיקר החיות מקבלים מהתפילה, כמו שכתוב, תפילה לקר חיי. גם על ידי תפילה משפיעה חיות לכל שלושה חלקי עולם, שהם עולם השפל, עולם הכוכבים, עולם המלאכים. ועל כן על ידי תפילה מעורר כוח המלאכים המנהגים את הכוכבים, הממונים על העשבים והצמחים שבעולם השפל הזה. ומכים אותם, אומרים להם שיגדלו. כמו שאמרו אבותינו זכרונן מברכה, אין לך עשב מלמטה שאין לו כוכב מלאך שמכיר אותו ואומר לו גדל. גם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם. וכפי שמפרנס לאביהם שבשמיים בתפילתו, כן זוכה האדם למצוא את פרנסתו. וזהו שאמר הכתוב, שמרו עדותיו, היינו שמרו את התפילה. שעל ידינו מעידין על אחדותו, ועל ידי זה בחוק נתן לעמו, בחוק לישנא דמזונאו. גם על ידי תפילה זוכה האדם למצוא את זיווגו. אך כשאדם עומד להתפלל, אז באים מחשבות זרות וקליפות, ומסבבים אותו, ונשאר בחושך, ואין הוא יכול להתפלל. ותחליט התקנה לזה שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, ועל ידי התיבה יוצאת מפיך באמת, היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוץ בו ותזכה להתפלל היטב. והעיקר שבתפילתו ובתחינתו ובשיחתו בינו לבין קונו, אף על פי שאי אפשר לדבר שום דיבור מגודל החושך והבלבול המסבב אותו מאוד מאוד מכל צד, אף על פי כן, על כל פנים יראה לדבר הדיבור באמת באיזה מדרגה נמוכה. כגון למשל שיאמר השם הושיע וכולי באמת. אף על פי שאינו יכול לדבר בחיות כראוי, אף על פי כן יכריח עצמו על כל פנים לדבר על דיבור באמת בפשיטות כפי משהו. ועל ידי זה יהיה לו האמת שיוכל להתפלל ולפרש שיחתו היטב בחסדו הגדול יתברך. ועל ידי זה מתקן ומקיים כל הרמות. גם על ידי זה יזכה לבקוע פתחים ולהחזיר גם אחרים מתשובה, להוציאם עם שהם ניצודים בהם. אגב אורך העתיק פה מה שסיפר הרב רבי נפתלי זכר צדיק לברכה, אודות הדיבור הזה. בתחילת התקרבותו לאדוננו מורן ורבנו זכר צדיק לברכה, ראה בחלום שבא אליו אחד מעולם העליון, ושאל אותו לאיזה צדיק הוא מקוריו. ישיבו לאדמו"ר מברסנב זכר צדיק לברכה, ויבקשהו שיאמר לו איזה דבר תורה ששמע מפיו. ולפי שזה היה תכף אחרי שומרו מאדוננו מורן ורבנו. את התורה תאומות יחסיומו שבליקוטי מוהר"ן, המתחלת כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה, כמו שכתוב, תפילה לכרך חיי וכו', אמר לה רב נפתלי הדיבוע הזה מהתחלת התורה הזאת, ובשומעו זאת נתלהב מאוד בהתלהבות עצום ונשגב ובתשוקה עצומה ונשגבה, ומגודל התלהבותו ותשוקתו הרים עצמו האיש מעולם העליון למעלה למעלה עד שנעלם מאיתו. ואחר כך בא הרב נפתלי זכר צדיק לברכה לאדוננו מורנו ורבנו וזכר צדיק וקדוש לברכה. ויספר לו את מרא החלום הזה. ענה ואמר לו אדוננו מורנו ורבנו וזכר צדיק וקדוש לברכה. וכי אתם סבורים אשר גם בעולם העליון שומעים את דברי תורתי כשומרכם כאן, לא חני. שם כששומעים איזה דיבור בשמי הוא עניין אחר לגמרי. ואין בספר העליון לתרופה מכתב שכ"א שכתב שם, נע מאוד בני, היזהר וייזהר לקיים העצה הנזכרת לעיל באופן שתוכל לחתוך מתוך החושך להתפלל בכוונה כי העצה הזאת בדוקה ומנוסה אלפים פעמים אך אף על פי כנבל הדבר מתגבר מאוד מאוד בכל פעם וחושך עצום בכל תפילה ומסדר במחשבתו מחשבות מבולבלות הרבה בלי שיעור וצריכים בכל תפילה לזכור כמה פעמים עצה הזאת לפנות עורף מהחושך והבלבולים ולהשתדל לדבר דיבור באמת כפי משהו ואז יהיו להשם מתברך הפתחים וכולי עד שאקיים כל העולמות בתפילותיו ראה ביני בחכם החילוק ברגע אחד אצל האדם כי קודם סיבר אותו החושך כל כך וברגע קלה שהמשיך עצמו לדבר דיבור אמת זכה לקיים כל העולמות כי זה כל האדם שתלויים בו כל העולמות בכל רגע אך גודל ההתגרות שמתגרים בו הוא בלי שיעור. אך כבר הקדים לנו השם יתבהך רפואה על ידי צדיקי אמת וכו'. ואחרי הודיע אלוקים לנו את כל זאת, ראוי לנו וכו' לחתור בכל עת לקיים דבריהם באמת האין שם. נ"א צריך להגיל עצמו להתפלל על כל מה שיחסר לו בכל עת, אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו וצריך רפואה. על כולם יהיה עיקר רצתו רק להתפלל לה' נדבך, ויאמין בה' נדבך שהוא טוב לכל, כמו שכתוב טוב ה' לכל. היינו לכל הדברים, אין לרפואה, אין לפרנסה, אין לכל הדברים. כשמאמין כך בוודאי יהיה עיקר השתלדותו ותרקו תשבריחו, ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום, ומעט דמעט המועילים אינו יודע מהם ואינו יכול למוצאם. אבל אם כל הקדוש ברוך הוא זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם וזה יכול למצוא תמיד כי הוא יתברך ונמצא תמיד. נ"ב מי שרוצה ליטום טעם או הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין מקונו וידין וישפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו. אם כך ראוי והגום לו לעשות ולהתנהג כך כנגד השם נדבך, הגומל אינו טובות בכל עת ורגע. יחלקי דבריו במשפט, ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו. והוא בעצמו ידין לשפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, וינצל מיראות הנפולות. היינו שלא יירא ולא יפחד משום שר ואדון, וחיה רעה ולסטים, ולא משום דבר שבעולם. רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד, ובזה יעלה את היראה לשורשת דעינו לדעת. שיזכה לדעת שלם שידע ממי תראה, היינו ליראה את השם הנכבד יראת הרוממות. והידי זה יזכה להשגת התורה שבנגלה, ויזכה לידי זה לשפלות באמת, והידי זה יזכה לתפילה במסירות נפש, שיבטל כל גשמיותו וישותו בשעת התפילה, ויתפלל בלי שום כוונת תועלת עצמו, ולא יחשוב לכלום את עצמו. רק יוותר כל גשמיותו ועצמיותו כאילו אינו בעולם ועל ידי זה יזכה להשגת סתרי תורה שהוא אור הגנוז שיתגלה לעתיד וכל זה זוכים על ידי התבודדות הנ"ל נ"ג הקב"ה מתאבד לצפייתם של ישראל וכשישראל מתפללים לפניו וממלאים את אהבתו והוא מקבל תענוג מאיתם נ"ד כל אדם יש לו בחינת נגלה ונסתר וכו', וצריך כל אדם לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה לעשות מהנסתר נגלה. וזה זוכרין על ידי לימוד תורה תפילות, שצריך ללמוד תורה ולהרבות בתפילה לפני השם נדבך, עד שגלה לו נסתר ויהיה נעשה מהנסתר נגלה, ויהיה לו נסתר גבוה יותר, ואחר לבקש בכל פעם מאשר יתברך להשיג הנסתר הגבוה יותר וכו'. ועל ידי זה זוכין לשמחה ולאזות בקדושה, שעל ידי זה נכנסין אל הקדושה להתקרב לצדיקי אמת, לקבל מהם אמונה הקדושה בשלמות גדול. וכל זה זוכין על תפילה בכוונה שלמה, כי תפילה בכוונה כולל הכל וכו' אין שם. נ"י עיקר התפילה הוא על ידי אזות בקדושה. שצריך להעז פניו נגד השם ידבח, לבקש מלפניו על כל מה שצריך, ואפילו לעשות ניסים ונפלאות, כי אי אפשר לעמוד להתפלל לפני השם ידבח, כי אם על ידי עזות וקדושה, כי כל חד כפום מד ומשער בלבה את גדולת הבורא ידבח, ואורי פחיתותו וגרילותו, איך היה יכול לעמוד ולהתפלל לפניו. על כן בשעת התפילה צריך האדם לסלק את הבושה ויעז פניו לבקש מהשם נדבך כל מה שצריך כנ"ל. בזה בחינת אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. נ"ו. <מובע> <מובע> על ידי השיחה של מסכים ומדברים בינו לבין קונו, ומוציאים בפה הכיסופים והרצונות טובים שלו. משהו נחשף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי. הוא מתפלל ומתחנן לפני השם נדבך על זה. הידי זה הוא מוציא הנפשות טובות מכוח אל הפועל. כי הידי הכיסופים לבד נעשים נפשות בכוח. כי הכיסופים הם הנפש, בחינת נחשפה וגם קלטה נפשי. והידי הדיבור הנ"ל נגמרים ויוצאים מכוח אל הפועל, בחינת "והיא האדם לנפש חיה", בתרגומו לרוח ממלאה. וכמו שכתוב, נפשי הצאה בדברו. ועל ידי זה זוכה לפעול בקשתו, וזוכה לצייר אותיות התורה לטוב, ומחייב ומקיים הכל, וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ונעשים פעולות טובות בעולם, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. כי עניין זה של ורצונות טובים, הוא בפה מלא ויקר מאוד, וצריך כל אדם להגיד לעצמו לעסוק בזה, הרבה בכל יום. ועל ידי זה יכולים להחזיר כל העולם למוטב. וזה יש אבל אשר נעשה על הארץ, היינו אבל היוצא מהפה מהדיבורים קדושים הנ"ל. שיש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, היינו כנ"ל. כי על ידי זה מרואה כמה רשעים לתשובה. ויש להיפוך, שמוציאים בה אבל מהפה דיבורים שכיסופים רעים חס ושלום, ועל ידי זה יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. כי הדיבור שהוא הנפש, שהוא הרוח ממדל המתגלגלת באנשים אחרים, וכפי העבר כמו כן נעשה לארץ. והיה בנקוטי הלכות, הלכות ומנין הלכה ד', שמבואר שם, אשר על כן צריכים לשמור עצמו מאוד מכיסופים רעים, ובפרט מלהוציאם בפה, כי הולכים ומעוררים את, את ראשי העולם לתאבות רעות. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא. היינו שאמר בשביל כלל ישראל, ידעתי שלא עמדתי כניסיון כראוי, כי לא זכיתי עדיין להנצל מכיסופים דאי עלמא. אך זמותי בל יעבור פי. כי על כל פנים אני שומע עצמי שלא להוציא כיסופים אלו על הדיבור פי חס ושלום, בכדי שלא יהיו נעשים על ידי איזה פעולות רעות בעולם חס ושלום. רק אני מרגיל את עצמי לדבר תמיד דיבורים קדושים של כספים טובים לקרות אליך תמיד שתשיבני אליך באמת ועל ידי זה נמשך פעולות טובות וברכה לכל עולמות וזה לפעולות אדם בדבר שפתך שאני נשמע לדבר רק דיבורים קדושים שהם דברי שפתך כדי שעל ידי זה יהיו נגמרים כל פעולות אדם לטובה וזה אני שמרתי אורחות פריץ כי שאני מרגיל לדבר תמיד, דיבורים של כיסופים טובים כנ"ל, על ידי זה אני זוכר להינצל ולהישמע מכל אורחות פריץ שהם כל הדרכים רעים מחמנה לצלן. רק, תמור אשורי במעגלותיך וגומר, כי טובים תומכים וסועדים אותי לתמוך אשורי במעגלותיך. בזה שם והיה ביותר על ידי מה זכיתי לזה, אני קראתיך כי תענני כן. שזהו כל עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו שצריך להגיל את עצמו בזה הרבה, לחשוף תמיד כיסופים טובים ולהוציאם מפיו בכל יום כנ"ל. ואין עוד בספר אלים לתרופה ממורנו הרבי נתן ז"ל שכתב שם כי הכל יכולים לפעול על ידי רצונות וכיסופים ולהגיל עצמו ולדבר היטב לדבר על והרצונות בפיו קומונא עמדונא עוררונא לרובכם הטוב וטל וטל להרגיל עצמכם ללך בדרך, בדרך הזה לחשוף ולהשתוקק רבה להשם מטבח בכל עת ולדבר על כיסופים בפה שעל ידי זה נהרגים עולמות וחידושים נפלאים על ידי צירופי אותיות בריש למד אלף המצטרפים ונדווגים בצירופים חדשים נפלאים על ידי דיבורי הכיסופים להשם ולתורתו ולדרכיו הקדושים כמובן מבואר בליקוט האלקסימה ל"א כי לא דבר רכו מכם כי הוא חגיכם מגומר ומחמת שהיום למדתי בספרי קבלה מעניין התאוות והריגת כל העולמות על ידי צירופי האותיות ב-231 שערים פנים ואחור וכו' ועל ידי זה נתעוררתי עתה הרבה הרבה מידי דברי עם אחד מבני הנעורים שלנו כמה וכמה מעלות טובות להזוכה ללך בדרכי רבנו ז"ל בעניין הרצונות והכיסופין, השם ידברך, ולטועתו בכלליות ובפרטיות, ולדברם בפה. אין בדרך כלל שרצונו להיות יהודי באמת, אין בפרטיות מה שחסר לו בפרט באותו העת וכו'. אשרא שיוחז בזה, לט כל מוך עשה ולדע, מה שנעשה ונהרג מזה בעולמות העליונים, בנפלאות השעשועים העולים לפניו על ידי זה. חזקו ואמצו לקיים הנהגה זאת בכל עת. למען ייטב לכם לעד. מ"ז <מנזק> בכל אחד מישראל יש נקודה טובה יקרה מאוד שרצונה החזק תמיד רק לעשות רצון קונה. אך התאוות שוברים ליבו ועל ידי זה ליבו רחוק מהנקודה. על כן צריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו כדי שיאיר בחינת הנקודה שיש בליבו ועל ידי זה יתבטל עורלת ליבו דהיינו אהבות רעות שהם חרפת לב, שהם שוברים ליבו של אדם בבחינת חרפה שברה ליבי. נ"ח צריך האדם להגיד את עצמו לדבר בינו לבין קונו באמת גדול לאמיתו, עד שיעורר את לבבו באמת, עד שיתחיל לדבר בחמימות שבלב דברי אמת שבלבבו, בהתעוררות, בתשובה, עד שיראה פחיתותו וגדולת הבורא, עד שיתבייש מאוד מלפניו נדבך. כי עד עכשיו השניח את אותיו אחרי כתפיו ולא עיין בהם. ועכשיו כשהוא יודע אותם, אז היה נכנס בו בושה גדולה על גודל פשעיו כנגד רע ושליט עיקה ושורש עד לכל עמי. והבושה הזאת נתגלה על פניו, והבושה הזאת היא בחינת אור הפנים, שהם סימן דבקות ישראל והבורא נדבך. היא בחינת קירון אור הפנים, וידי הבושה הזאת מוחלים לא על כל עוונותיו. אמר מעתיק, מכאן סעד למה שמובא בליל מה שאמר שיכולים להכיר באחד אם יש לו התבודדות כי על ידי זה נתגלה על פניו בושה גדולה מהשם נטבח כנ"ל נ"ט עיקר התבודדות הוא בלילה שאז הכל ישנים וגם שיהיה המקום מחוץ לעיר שילך בדרך יחידי דהיינו במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום ועל ידי זה שמתבודד בלילה בדרך יחידי כנ"ל הוא מפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה הוא מבטל הכל, עד שמבטל את עצמו לגמרי. דהיינו שבתחילה מתפלל הרבה עד שמבטל מידה זאת, ואחר כך מתפלל הרבה עוד עד שמבטל מידה אחרת, ואחר כך מתפלל הרבה עוד עד שמבטל את עצמו לגמרי, שלא יהיה בו שום גאות ושום ממשות, עד שיהיה בעיניו כעין וכאפס ממש. וזוכה על ידי זה לבוא לבחינת ביטול באמת, על ידי זה נכלל נפשו בשורשו, באחדותו יתברך, האין סוף. שנקרא מחויב המציאות כידוע. ועל ידי זה נכללים כל העולמות התלויים בנפשו גם כן באחדותו ידבח האין סוף, שנקרא מחויב המציאות. וזה פירוש המשנה הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי היינו כנ"ל. הוא ליבו מכל עסקי העולם הזה כדי שיבוא לבחינת ביטול באמת. וזהו לבטלה, היינו כנ"ל. הרי זה אדם מתחייב היינו שנכלל באחדותו ידבח שנקרא מחויב המציאות. וזה בנפשו, היינו שנפשו עם כל העולמות התלויים בנפשו נכללים במחויב במציאות כנ"ל. ואין בית ספר אלים לתרופה, אחר שמביא שם בקצרה דברים מועטים מהתורה הנאור בלילה הנ"ל, כתב שם בזה הלשון, איך אנחנו בעולם שזכינו לשמוע כזאת, ועדיין מתורתנו רחוקים, ואני צועק בלבי עתה על הימים שעברו כמה שנים שלא זכיתי לקיים זאת מריבוי המניות. אבל אני משמח עצמי על המעט דמעט שזכיתי לפעמים לקיים מעט מזה. וגם מה שזכינו לפרש שיחתנו ביום לפניו יתברך הוא גם כן יקר מאוד מאוד. כי למה כל אדם זוכה לקיים קול הנ"ל בשלמות? ואשרא זוכה להתמודדות אפילו ביום. אבל אשרא ואשרא זוכה לקיים בפשיטות הנאור בלילה וכולי עד שיזכה להיכלל על ידי זה בחיוב המציאות ולהעלות כל העולם התלוי בו להיכלל לא ידבר אך שמקויב המציאות. יהי חלקי עמהם לעולם וכולי. עיין שם כל המכתב. ופעם אחת יבואי מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה מהדרך הקדוש הזה של הנאור בלילה. כפי שגילה אותו האדמו"ר הקדוש רצה. ואמר בזה הלשון עוד יהיה זמן שיהיה הדרך הזה דרך כבושה לערבים כמו עכשיו ודרך כבישה בכל בוקר להניח תלית ותפילין. ואודות הפחדים שיש בזה, אמר אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאם היה לו בן יחיד, היה משלחו יחידי בלילה לשדה ולא היה חושש לשום דבר. ואמר זאת על כל אדם שאין לו לפחות כלל, כי מצווה אינם נזוקים. ומורנו הרב רבי זכר צדיק לברכה, הוסיף לדבר בזה ואמר על זה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לעניין הליכת כלב לחברון להשתטח על קברי אבות, ואיך לא ירה מהאנשים, מהענקים שהיו שם, וכתב שם בזוהר הקדוש, מנ דהי הוא בדוחקא, לה מסתכל מיני, כך כלב, בגין דאבה בדוחקא, לה יסתכל מיני, ואת אל צלען קברי אבהן וכולי אין שם. וכן בעניין זה כל מי שיודע ומחשב את עצמו היטב שכהרף עין יפרחו ימיו ויצטרך לתת דין וחשבון מכל מעשיו ולא יבטרו לו על שום דבר מי שמחשב את עצמו בכל זה בוודאי להביט על שום פחד מהפחדים וכיוצא מכל שקן שבאמת אין בזה פחד כלל כנזכר לעיל גם סיפר באורן הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה מעשה מהבעל שם טוב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. פעם אחת התפלל עם החברה שלו והתפללו בהתלהבות גדול מאוד כדרכם. אחר כך כשגרמו תפילתם ראו שהבעל שם טוב הקדוש הוא בפנים זועפות מאוד. ואחר כך ענה ואמר להם בעת שהתפללתם הכניס הבא הדבר בכל אחד מכם מחשבות של גאות ורמות רוחה בזה שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה. ועל זה נתעורר למעלה קטרוג עליכם והיה לי הגיעה הגדולה עד שהמתקתי זאת. וסיפר זאת למען דעת כמה וכמה צריכים להרבות בתפילה להתנצל בגאות שהיא תועבת השם. כי יכול להיות שאפילו שכבר נקיים מכל התאוות והמידות רעות, אף על פי כן יכול להישאר בלב גאוות תמונה חס ושלום. וכמובאו בהתורה הנאור בלילה הנ"ל. ועל כן צריכים בשביל זה להרבות מאוד בהתבודדות ובתפילות וצעקות להשם נתברך בלילה ובדרך יחידי עד שיזכה לבחינת ביטול באמת, שלא יהיה בו שום גאות ושום ממשות, עד שיזכה את זה להיות לא נכלל עם כל העולמות התלויים בנפשו, באחדותו יתברך האין סוף, שהוא מחויב המציאות כנ"ל. ס. בלילה, אז עיקר הזמן של התבודדות לפרש שיחתו לפני השם יתברך, ולשפור ליבו כמים נוכח פני השם, ולחפש הרוח טוב, היינה נקודות טובות שיש בו עדיין. ולבררה מתוך הרוח רעה. והעדי זה יזכה לשמחה ולהכניע המדמה, שמשם כל התאוות. והעדי זה יזכה לזיכרון, לזכור תמיד בעלמא דעתה, ולחשוב בכל עת על תכליתו וסופו האחרון לעולם הבא, עד שיזכה לשוב אליו יתברך באמת. ס"א על ידי לימוד הפוסקים זוכים להתפלל כראוי בכל לבבו. כי באמת אם היה אדם יודע ומאמין בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, והוא יתברך עומד עליו בשעת התפילה, ושומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של התפילה, בוודאי היה מדקדק מאוד לכוון את דבריו, והיה מתפלל בהתלהבות גדול. רק מחמת שליבו חלוק מבחינת חלק ליבם, ואין הוא חזק בידיעה זאת בלב שלם, בשביל זה אין הוא מדקדק כל כך. בין ומכוון ליבו בתפילתו. וכל זה נמשך מהקשות והכפירות שבלב, שהן מבחינת מחלוקת העץ הרע שבלב. ועל כן התיקון הזה לימוד הפוסקים, שעל ידי זה מבטלים מחלוקת העץ הרע שבלב בשורשו. כי שורש המחלוקת העץ הרע שבלב, בהשתלשלות מדרגה לדרגה, נמשך ממחלוקת שבקדושה, שהוא מחלוקת התנאים והאמוראים, שזה אוסר וזה מתיר. ועל ידי לימוד הפוסקים מתקן המחלוקת שבקדושה הנ"ל. כי הפסק ההלכה הוא השלום וההכרעה של מחלוקת הנעים והמוראים. ועל כן על זה נתבטל גם מחלוקת שהעצר הרע שבלב, וזוכה ליושר לבב שלא יהיה ליבו חלוק עליו. רק להאמין שהשם יתברך שומע כל דיבורי התפילה, ואז זוכה להתפלל כראוי. וזה עודך ביושר לבב, לבב די כבשני יצרים. כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה על פסוק בוכל לבביך בשני יצריך. אמתי בלומדים משפטי צדקיך אין שם. אמר מעתיק מכאן צעד למה שמובא לאל אות ל"א, משיחותיו הקדושות. אשר שני העניינים האלה היינו להתפלל ולפרש שיחתו לפניו יתברך, וגם עימות שולחן ערוך, הם הנהגה כללית על כל איש ואיש בכל יום ביום ימי חייו, כי כפי הנעל הם תלויים זה בזה. ס"ב. הדיבור הוא בחינת אם הבנים. היינו, כמו שהאם הולכת תמיד עם בנה אפילו למקומות המטונפים, ואין השוכחת אותם, כמו כן הדיבור הולך עם האדם תמיד אפילו למקומות המטונפים, ומזכיר אותו תמיד את השם יתברך בבחינת "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד". היינו שאפילו אם האדם מונח חס ושלום בשפל המדרגה מאוד, במקום שהוא חס ושלום,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 כי הדיבור אינו מניח אותו לשכוח את השם בך. והווין הדבר היטב מגודל כוח הדיבור והיא עצה נפלאה ונוראה למי שחפץ באמת לבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. ס"ג כשאדם מתפלל או מתבודד כראוי ובאמצע הוא נופל ממדרגתו זה נמשך מפגם האמונה ואז צריך שישבר ליבו בקרבו ויתבייש בעצמו על שנפל משמיים לארץ וירחם על עצמו עד שיתענח ועל ידי ההנחה יחזור למדרגתו. ס"ד הדיבורים שאדם הסיח ומדבר בינו לבין קונו הם בחינת רוח הקודש כי העדיין שנכנס לזה ומכריח עצמו ומכין עצמו לדבר לפני ה' יתברך שולח לו ה' יתברך דיבורים בפיו שהם בחינת רוח הקודש וצריך לראות ולהשתדל תמיד לבקש בכל עת בדברי ריצויים ותחנונים חדשים. בזה זוכין על ידי טהרת הלב, שזוכין על ידי תנועות השכל שבקדושה. בזה לל טהור ברעלי אלוקים, עז ורוח נכון חדש בקרבי, שיזכה לחדש בכל פעם דיבורים חדשים שהם רוח הקודש כנ"ל. סמי אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר. האם הוא שאסור להתעקש בתפילתו, או שהשם יתברך יעשה לו דווקא את בקשתו? אין פרנסה ובנים משאר צרכיו. רק צריך להתפלל לפניו יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן, השם יתברך ייתן, ואם לאו, לאו. וזה, אל תעש תפילתך קבע, לשון גזלה, כמו שכתוב, וקבע את כובעיהם נפש. האם הוא לקח הדבר בחוזקה, בגזלה. אלא רחמים ותחנונים כנ"ל. ס"ו כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך ומתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שפגם אז גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתו וצערו כי כל פגם הוא פגם בנשמתה פגם אצלה כביכול ואם ינחם דותו שיבקש תחבולות לתקן כל הפגמים ס"ז כמו שיש התעוררות מאדם לחברו, כגון שרואין אחד אומר בקשות וסליחות בהתעוררות בלב נשבר, אז חברו מתעורר ממנו גם כן, כי מתחיל להסתכל על עצמו ומתעורר גם כן, ומתחיל לומר גם כן בקשות בהתעוררות הלב. כמו כן יש אצל האדם עצמו התעוררות מיניה ובה, שמתעורר מתוך דברי עצמו. דהיינו שאומר בקשות וטחינות בהתעוררות, וצועק וי ובתוך כך נתעורר מזה ומתחיל להסתכל על עצמו היכן אני ומי צועק כך הלא וי אני ממש הוא מתחיל שנית לצרוק וי אני לי, לי די ככה ואף שבתחילה נדמה לו כאילו גם כן אומר באמת כראוי עם כל זה אחר כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כך ואבין ס.ח. אף על פי שאינתן יכול לדבר כלל ונדמה לו שאין נכל לפתוח פיו בתפילתו ובהתפודדותו מגודל הגשמיות שלו ומכובד צרות הנפש והגוף שעוברים עליו. אף על פי כן צריך להתחזק, אל די כאן להכריח את עצמו לקרוא להשם מתוך המצא והדוחק. בחינת מן המצא קראתי איכה. כי איכה התעוררות הוא שהתעורר האדם מן המצא והדוחק תחילה, והילד הזה יזכה אחר כך, על פי רוב, לבוא להרחבה גדולה, עד שיכול להתפלל ולפרש שיחתו כראוי. עד שיוכל לבוא לבחינת רוח הקודש על ידי זה די כאשר מתעורר על השם נדבך מתוך המצר והמרירות כזה. וכמו שמציב אצל דוד המלך עליו השלום בכל תפילותיו, שההתחלה היה מן המצר והדוחק, שהיה צר לו מאוד, כגון נחמת שנפל עליו צרות אבשלום או צרות נבל וכדומה, ואחר כך בא באותו תפילה לרוח הקודש. וזה בחינת שופר, שהרחב הוא למעלה והקצר הוא למטה אצל הפה וזה בחינת ודיבר פי בצר לי, עין וכנעת ס"ט כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מטוב והוא מלא ארונות אז יוכל ליפול על ידי זה ולא יוכל להתפלל ולהתבודד כלל על כן מחויב לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו טוב שעשה, הוא רואה שהטוב בעצמו מלא פצעים, כי הטוב מעורג בפניות ובפסולת רבה. אף על פי כן, איך אפשר שלא יהיה בהמעט טוב איזה נקודה טובה? וכן נחפש לבקש עוד, עד שנמצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות. ואלה שמוצא בעצמו איזה זכות וטוב, על ידי זה יוצא באמת מקף חובה לקף זכות ויכול לשוב בתשובה על ידי זה בבחינת ועוד מעט ואין רשע. היינו על ידי שמוצא בעצמו עוד מעט ששם אינו רשע על ידי זה מתבונן ת'על מקומו ואיננו על מדרגתו הראשונה ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו ולשמח את עצמו איכשהו ואז יוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם וזה אז אמרה אלוקי ואודי, היינו בעוד מעט נקודות טובות שיש בידיינו, על ידי זרוכה לזמר ולהתפלל השם ידבך. ואין בספר אלים לתרופה, ממורנו הרב הקדוש רבי נתן זכר צדיק לברכה, שכתב שם במכתב תל"ג, איך שאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, אמר עניין הזה כדי שיכנסו הדברים בלב כל איש. ללך בזה בתמימות ובפשיטות. וכתב שם, וכך היה אומר אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק לברכה. כשאדם רואה שהוא מאוד שפל אסור לו ליפול, רק הוא מחויב להחיות את עצמו וליישר עצמו. האם לא עשיתי איזה מצווה? האם לא עשיתי בכל זאת את זה טוב? אני מתענה ביום כיפור וגם בתשעה באב וכן גם כל ארבעה צומות. אף שלבי כואב לי מאוד והולך גם פעם למקווה. ואפילו בכל הקלקולים, אחמנה לצלל, מתייגע אני מאוד ורוצה אני להציל את עצמי. ואיכשהו, על כל פנים, משהו נקודות טובות נמצא אצלי, מה שעשיתי כמה פעמים רצון הבועט באך. עם זה מוכרחים להחיות את עצמו ולא להתייאש בשום אופן. העת של מליקותי מורה סימן רפ"ב את כל הדברים האלה, ותכניס הדברים האלה בלבך מחדש. ואם חס ושלום אף על פי כן הבעל דבר מתגבר, צריכין אחר כך לחזור וללך בזה. וכן בכל יום ויום וכל פעם. ובתוך כך עוזר השם נדבח הרבה. ובפרט להתגבר ולסוח ולומר כל זה לפני השם נדבח. ריבונו של עולם, איך שאני, איך שאני, כמו שאתה יודע ואני יודע את כאבי. בכל אופן עשית עמדי חסד עולם, וברטת אותי מזער ישראל וכו'. ובכל זאת מלו אותי, ושפכו דמי לשמונה ימים בחדר. ולמדתי א' ב' לסידור וחומש וגמרא. וכמה ייסורים ומכות צבדתי מהמלמדים, וכן צבדתי כמה פעמים. מה עושים? רצוני לעשות את צומחה אך שעור שבייסה מעכב אותי. ואם התנא הקדוש בגמרא לא יתבייש לומר זה, בוודאי איננו צריכים להתבייש לצעוק זאת להשם יתברך בכל מיני לשונות של צעקה מר, מר, מר וכולי, אהה, אהה ואם חס ושלום, חס ושלום אף על פי כנבל דבר מתגבר צריכים לצעוק עוד יותר ויותר וכן בכל פעם עד שישקיף ויראה השם משמיים כי לא יזנח לעולם השם ומה שמתעכב לישועה יש בזה דברים נעלמים מאוד מאוד כי מאוד עמקו מחשבותיו יבח. ובוודאי המניעה מצידנו, מה שאין אנו מתעוררים, נתגבר על מה שצריכים להתגבר כראוי. וגם, השם יבחר חפץ ומתעוור לתפילתם של ישראל, אפילו של הגרוע שבגרועים, ורוצה שירבה להתפלל ולצעוק אליו יבחר יותר וכולי עד שם. עין, על ידי לשון הקודש, עין, שישמור את הלשון לקדש אותו בדיבורים קדושים, של תורה ותפילה ותכינות ובקשות בשיחה בינו לבין קונו ואפילו בלשון שמדבר בו כי אדרבא, כשמדבר בינו לבין קונו צריך דווקא לדבר בלשון שהוא מדבר בו כי על ידי זה מעורר ליבו ביותר וכנ"ל על ידי זה זוכים לתיקון הברית ולהכניע את הרע כולל כל התאוות רעות שהוא תאוות ניאוף כי מקרר את חמימותו בדיבור של לשון הקודש הנ"ל ובבחינת חם ליבי בקרבי וכו' דיברתי בלשוני אבל מי שאין לו מקרר את חמימותו, בדיבור של לשון הקודש הנ"ל, אז הרוח שערה מקרר אותו במקרה לילה, רחמנא ניצלן. וכן להיפוך, הידי תיקון עברית זוכים לשלמות לשון הקודש הנ"ל, כי הם תלויים זה בזה. והידי זה זוכה אדם לזכך את פניו, שיהיו פניו מהירות כל כך, עד שיוכל כל אחד לראות את עצמו בפניו של זה האיש, שזוכה לתיקון עברית ולשלמות לשון הקודש הנ"ל, כמו במראה. איך פניו משוקע בחושך, וישוב בתשובה שלמה להשם יתברך, אפילו בלא תוכחה ובלא מוסר, רק על ידי אהבתה בפניו לבד. רעי"א כל אחד כפי תיקון הברית, וכפי התקשרותו לצדיקי אמת שהם שומרי הברית, כמו כן הוא יכול לטעום מתיקות בדיבורי התפילה. ואז אריה נחת לאכול קורבנו, היינו תפילתו. אבל על ידי פגם הברית ובחינת מים מרירים. ואז אין לו יכול לטעום את תיקון דיבורי התפילה. ואז קל בנחת לאכול קרבנו, היינו תפילתו. ודע, שעזי פנים שיש בדור הם הם הכלבים העומדים וחולקים על תפילתו של איש הישראלי, שעדיין לא תיקן בריתו בשלמות. וכתב על זה בספר ליקוטי עצות, עוד תפילה סימן סמ"ט. ומזה תבין כמה גדול עוונם של החולקים על תפילת איש הישראלי ורוצים לבלבל את תפילתו. כי אף על פי שזה האיש התפלל לא זכה עדיין לתיקון הברית ומחמת זה באה על המחלוקת הזאת שהיא בחינת קל בנחת וכו' לכנ"ל אבל החולקים אינם תרועים מחמת זה מעונשם כי הם עוקרים את נפשם מן הקדושה ומכניסים עצמם להיות נקראים, נקראים בשם כלבים ממש, רחמנא ליצלן בחינת והכלבים אז אין נפש על ידי שחולקים על תפילתו אף על פי שלא תיקן בריתו בשלמות וכנ"ל כי בוודאי אדם צריך להגיע עצמו להתפלל בכל כוחו, אף על פי שהוא כמו שהוא, ואין לו יכול להרגיש מתיקות בדיבורי התפילה. וגם היגיעה בעצמה יקרה מאוד, כי על זה נאמר כי עליך הורגנו כל היום וכו', כמובן ממקום אחר בדבריו זיכרונו לברכה. והנה עוד מובן מדבריו זיכרונו לברכה, בנקודתם הורד חלק ראשון סימן ב', אשר כל הפוגם בברית נוטלים ממנו התפילה. על ידי התגברות מחשבות זרות שבאות לבלבל תפילתו. וכן כתב שם בסימן ל' אשר כל הבלבולים שמעולם וכל השטוטים וכל ערבוב דעת שיש לאדם בכל היום, באיזה עת שיהיה, הכל כאשר לכל בא די כה בעת התפילה ומשמיע את עצמו אז די כה. לבלבל את האדם משעת תפילתו, בבחינת מי ימלא את השם. היינו מי שממלא את השם בעת התפילה, אז ישמיע כל תהילתו. היינו שמשמיע על עצמו כל ריבובי הדעת שלו וכל הבטבולים שלו כי תהילה על לשון ריבוב ובלבול כמו שכתוב ובמלאכה נסים תעולה על כן צריכים התגברות גדול מאוד מאוד בשעת התפילה על אלו הבלבולים והמחשבות זרות שבאים ועולים על ליבו אז די כא ואיתה בדבריו זיכרונו לברכה בליקוד המוהרנט עניין הסימן קכ"ב לעניין המחשבות הזרות שבתפילה כי כל מחשבה זרה היא קליפה וקומה שלמה כמובן. וכשאדם עומד ומתפלל כסדר ואין הוא משגיח על המחשבות זרות, אז בדרך הילוכו בתפילתו הוא מפיל אותם. לזה חותך יד ולזה חותך רגל וכיוצא בזה בשאר אברים. כמו למשל בעניין מלחמה, כשצריך ללך ולעבור בין הרבה רוצחים ורובים, וכשהוא גיבור ועובר ביניהם, אז בדרך הילוכו הוא מפיל אותם, ולזה חותך יד בדרך הילוכו הוא מפילו, ולזה רגל וכולי. וכן אם עומד בעניין התפילה, כשהוא מתגבר להתפעל כסדר, ולבלי להסתכל על המחשבות זרות כלל, אז הורג אותם, או חותך מהם איברים איברים כנעד. וכן מבואר עוד בדבריו זכרונו לברכה, בניקוד תא סימן נגב, שאין להסתכל עליהם כלל, ולבלי להביט לאחריו כלל. רק ללך כסדר בתפילתו, ועל ידי זה ממילא הסתלקו. ואם לא יסיח דעתו מהם, אז אדרבה, יתגברו עליו ביותר. כמו אדם הבורח מאיזה דבר הוא מסתכל מן הצד כלאחר יד, על זה הדבר שברח ממנו, אז הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כן וממש בעניין המחשבות. וכן מבואר עוד בדבריו זיכרונו לברכה, שהמחשבה ביד האדם להטוטה כרצונו. ואפילו אם כבר רוגלה מחשבתו לצאת לחוץ הרבה, אף על פי כן ביד האדם לעטותה בכל פעם לדרך הישר. כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן, אין שם. על כן בוודאי כשיתגבר לחשוב רק בדיבורי התפילה, בוודאי תדחה המחשבה זו. ואין דדיקותי הלכות הלכות תפילין הלכה שזה בחינת עומר שעורין שצריכין אחר יציאת מצרים לספור הימים לעומר. היינו כי הסעורים שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת כוח המדמה, שמשם כל הבלבולים וכל הערעורים וכל המחשבות זרות, שהן בחינת שערות, מוטרי מוחים כידוע. כולם עם בחינת עומר ומידה, כמו כלי שמחזק את מידה אחת, ויותר מזה אי אפשר לכנוס בה. כמו כן המורח הוא כלי שאינו יכול לכנוס בו, כי אם מחשבה אחת. ויותר מזה אי אפשר לכנוס בלבד אחת וזה שעורים לשון שערות שהם מחשבות כנ"ל וזה שסופרים מימים לעומר היינו כימים שהם החיות של האדם כי כל ימי חייו של האדם נכללים בימים ובזמן בעיקר החיות או החוכמה שבמוח כמו שכתוב החוכמה תחיה ומשם כל המחשבות כולם הם בבחינת עומר ומידה כנ"ל ועל כן אחרי יציאת מצרים צריכים להביא עומר השעורים ולהניפו ולמנות ימי הספירה מאותו היום. כי עיקר הטהרה מזוהמת מצרים שהיא ערוות הארץ, גם הברית, הוא על ידי טהרת המחשבה כידוע. ועל ידי מצוות העומר השעורים לימי הספירה יכולים לזכות לברר המדמה שממנו כל המחשבות והבלבולים ולהמשיך על עצמו קדושה, שלשמור את עצמו מעתה על כל פנים, לתפוס מחשבתו לבד, תצא לחוץ, ושידע היטב, כי אי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד בשום אופן. והמוח הוא רק עומר ומידה וכלי, שאין לו יכול לכנוס בה רק מחשבה אחת. ועל כן אין יכול לברוח מהמחשבות רעות רק בשב ואל תעשה. היינו שלא לחשוב אותה מחשבה. רק יעמיק מחשבתו היטב בדברי תפילתו, ועל ידי זה בוודאי תדחה המחשבה הרעה כנ"ל. והן בספר הילים לתרופה שכתב שם, והסימן של עומר השעורים, אל יעבור מדעתך. הוא שם בזה את האדם גם לעניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו. וכתב שם, בעיקר שלא לחשוב הרבה על העבר ועל אבא, רק להסתכל על התכלית באותה שעה. ולעשות מה שתוכל שיצליח לך לנצח. כי כל דיבור ודיבור של תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, הכל הוא הצלחת הנפש, הצלחה נפלאה שאין לה שיעור, עין לא ראתה וכולי. ובפרט כשאנו רואים שהבא הדבר עושה את שלו, רחמן יצילנו, אנו מחויבים לעשות את שלנו לדבר בינו לבין קונו, לפרש שיחתו לפניו ידבח. ועל ידי זה ימשיך על עצמו הערת וקדושת הנקודה הטובה שיש בו לקשרי ליבו בקשר אמיץ וחזק וכולי אין שם. ועל ידי זה יזכה להסיר מליבו כל החרפות שהן התאוות רעות והאהבות רעות השוברים ליבו של אדם מבחינת חרפה שעברה ליבי כנ"ל בסימן נ"ז, אין שם.